А от тільки садів наших та запашного повітря дасть біг Берізька та Осичина. За те палаці від двірців там сила селенна. Возносяться храмини, стоять, мов, по шнуру і охоронять царський чертог. А серед дворців біля великої владарки така хмара, що й доступитися через них до сонця вельми трудно. Коли я став перед ясними очима графа Орлова, то сей державний муж пояснив мені, «Погляди на нашу справу найяснішої цариці, всією душею вона стоїть за руський православний люд, іменує нас братами по крові і по вірі, пошле посланців до польського короля і зажадає, щоб він утихомирив ксьонзів і шляхту, дав би православним спокій і всі права, як і католикам. Але одразу війська вона посилати не може, бо сеє порушило б мирні трактати». А того не стерплять і інші короновані сусіди, ні австріяки, ні пруси. Довелося б, отже, російській державі вступати в війну з трьома королівствами, Та до того ж іще й війна з Туреччиною. А вже ж це правда, погодилась Дарина і роздумливо похитала головою. Тільки от біда. Король, звичайно, послухає велику царицю. Та пани Ксензе без війни не дадуть королевому наказу ніякої ціни. «Воістину так ласкаво усміхнувся отець Ігумен і погладив рукою свою бороду. — Тебе, дитино люба, умудрив Господь світлим розумом, а саму царицю ясновельможний Владика колись бачив. Удостоївся моя дитино сподобався. Ох, яка велич! Не покої, а роззолочені й прикрашені чудодійно храми, чертоги. Царедворці виблискують своїми шатами, а сама найясніша видом своїм подібна до сонця. А очі її, як зорі на небі, мудрістю високою сяють. І така привітна, ласкава, усмішкою царською зігріває людські серця. Довго, довго розпитувала вона про гори простого народу. Дивувалася довготерпінню, а на мої слова про гайдаматство зволила мовити так. Поки, каже, проявляється воно то поодинці, то окремими ватагами, то не повстання, а розбійництво, так і польський уряд перед іншими державами його атестує, а свої утиски пояснює переслідування в атах. І оскільки жодна країна розбою терпіти в себе не захоче, тому й держави не можуть заборонити Польщі ловити в себе розбійників і карати їх. У всякому разі, каже, я послала в Варшаву наказ, і Ріпнін мені повідомив, що на моє слово там зважать. Передайте, каже чесний владико, всім вашим, що моя душа скорботою сповнена за них. День і ніч я про них думаю, і вони мені близькі, як усі мої підданці. Господи, продовж віку нашій цариці на радість усім і на щастя знедолених братів, у пориві екстазу промовила Дарина. Вони ж так давно не знали хвилини того щастя, що, мабуть, вже думають, ніби його і нема ніде на всьому білому світі». Хай почує всемогутній молитву твою, порив юної і чистої душі», – промовив отець Мелькіседек, і, взявши в руки оздоблену самоцвітами панагію, додав, «На прощання її найясніша милість пересвітла цариця наша подарувала мені всю панагію, зело оздоблену і коштовну, щоб я присвітле ім'я її згадував у своїх грішних молитвах. Обіцяла навіть царської ласки послати мені листа про те, що з її наказу очинено буде. Такої удачі не можна було сподіватися, – все дужче і дужче хвилювалася Дарина. «О, тепер, коли цариця прикрила нас своїм крилом, ми зуміємо поквитатися з ляхами», – збуджено промовила вона, і рвучко підвелася. «Ого, горличка може перетворитися на орлицю», – усміхнувся отець Мельхісадек. «Ох, святий отче, моліте Господа за них, нещасних, і заступіться, немає в них захисника, немає в них молільника», – сказала Дарина. Зворушений проявом такого сильного почуття, Мельхиседек підвівся і, поклавши руку на голову панночки, по-батьківському поцілував її в чоло і промовив тремтячим голосом. «На тобі хай буде благословення Господнє, Дух Божий живе в серці твоєму, бережиш цю святиню». В цей час двері тихо відчинилися, і втрапізну війшов чернець Найда. Мельхіседек його одразу впізнав, і після благословення сказав, що він питав про нього в печерах, але йому відповіли, що чернець на послуху, а тепер він дуже радий, що його зустрів.